Uh, en sån här grej nu bara som för att prova som den här typen av uh, uh, som inte alls funkar just nu. Vad jag ser, eller? Uh, uh, uh, uh. Jo, uh, det var konsert på torget. Ja, är det Melodifestivalen i Kasa på lördag? Nej, jag tror det är något jävla rally Ja, uh, för nämligen de har en stor skylt som det står Melodifestivalen på, och det stod Festivalveckan. Så jag undrar jufall, <laughs> är det så att det börjar på lördag? Men en annan grej. Dog, då är det inte sån här Värmlandsrally då Jag trodde det Men var det Båda två typ Ja jag vet inte skit samma. Vet vem som de hade som körde live? Linda Bengtsing Nej, Sean Banan <laughs> och Nu är kan... du kom till stan Ja, och säga vad man vill Men Han har varit inne på scen I 20 sekunder Så är det ju ett jävla tryck och <laughs> ett jävla liv på ungjävlar Fick ni höra våran soundcheck när Joel berättade om vad jag fick uppleva tidigare idag. Ja, när jag skulle åka hem från torget i Karlstad. Mm. Och det var ju så, det är ju Melodifestivalen på lördag. Ja. Jag har ju missat det här totalt, att det skulle börja, men, men, men. Jag vet att det brukar börja någon gång i februari, men så är inte så tidigt. Nej, just det. Jag brukar ju titta, får jag säga. Jag ser ju nästan alltid finalen. Mm. Och sen också Eurovision. Kanske den tycker jag är lite små trevlig att se om man är lite ting, om man kan käka gött och lite chips att dricka och dricka. Ja, då är det sällskapet som är trevligt och brukar mm. försöka hålla en konversation igång i så mycket som möjligt för att slippa mm. se skiten. Och så brukar man ju tippa också hur det ska gå. Mm. Och senast så satt släggan innan själva omröstningen började så gjorde vi en lista på de tio första tror jag. Mm. Nej, vi skulle göra på de fem första, men släggaren gjorde tio och satte alla. Oj. Ja. Då är han rutinerad. Nej, men det var ju helt absurt. Han är ju småbarnsfad också. Ja, jo. Han är ju det. Men ändå. De var inte med. De är ju för små. Mm. Nu, inte nu kanske, men förra året. Ja, vi fan är det oddsen för det där? Ja det kan ju gärna någon få räkna ut Tänk om han hade spelat på det där Typ i en, en spelaffär och liksom ja. satsat pengar på det där Ja han hade blivit miljonär Men det blev han inte Nej det jävla väl det Jag gillar inte när folk känner blir miljonärer ja. utan att jag blir det Nej Vi har ju en kollega som har en Om inte kompis så i alla fall bekant Som drog en sån jävla enarmad digital bandit mm. Och vann typ 80 miljoner på riktigt? Ja, kanske inte 80, men det var jävligt många miljoner. Oj. Alltså absurdt många miljoner, i fan. alla fall. Det är ju också helt sanslöst. Ja. Som tillhör inte när det händer andra än mig. Nej. Exakt. <laughs> jag är så jävla missundsam, men, men det är ju sant, man blir ju lite besviken. Mm. Uh, jag tänk, vi brukar ju börja på ett visst sätt. Men jag tänkte, du ska få kolla på en grej här. Mm. Uh, jag kom hem förut så tänkte jag att jag går förbi och hämtar in posten. Mm. Då ligger det ett ganska stort paket i min brevlåda. Mm. Som det är uh, skrivet med sån här vanlig uh, tusch Joel Thoresson, som okay. är min adress. Och jag tänker så här, oj, delar posten verkligen ut så här stora grejer? Mm. För det kändes inte som det. Okej. Okay. Uh, för hade jag haft en sånt här litet lås på så det bara går i brev så hade de aldrig kunnat dela ut den. Jag hade den liksom inte fått plats. Så kommer jag hem och öppnar den här och i detta paketet så ligger följande. Säg inte att det är en bara -bar Dockar nu det. En kikare. <laughs> Okej. Okay. Är inte det här kikare <laughs> mitt i lux? Och ja, titta till den, den når rätt långt. Så nu undrar jag, vem i helvete har skickat en kikare till mig eller varit här och lämnat en kikare? Jag tänkte precis fråga, vad fan ska du med den till? Nej men jag har inte köpt en kikare. Nej. det, var... det Men jag var tvungen att kolla, jo då, Joel Thoresson som <laughs> <så> min adress. En <laughs> kikare? Ja. men inte 8x40 multi-coated optics. 149 meter slash 1000 meter. Då får du ju stå i något av dina fönster med den där. Du får ju du får inte ha några persienner nere utan du ska bara stå och titta. Nej, jag tycker jag, jag ska gå och ställa mig utanför arbetsplatser och titta på. <laughs> Skatteverket och sånt här Försäkringskassan. Ja, det är ju en jävla bra fråga för att kik det är väl inte billigt med kikare eller? Nej, det tror jag inte. Den där ser ju rätt high ut. Det ser ut som att den är från typ första Batman-filmen eller någonting. Ja, jag vet. Men vilken jävla bizarre grej att skicka. Ja, så är det, det är ju någon som prankar mig, antar jag. På ett väldigt märkligt sätt. Ja, du fick inte med något brev eller någonting. Nej, nej. Med... nej det syntes ju också. Det, det är inget företag. För det var ju en sån här helt vanlig låda som man bara kan gå och ta på posten. Men är det någon som har gått till din brevlåda som inte är posten och lagt i den då? Eller? Ja, men det enda som är orimligt med det, det är att det stod en adress på. Ja, men är det frimärken och sådana grejer? Nej. För då är det ju någon som bara skrivit din adress på. Och varför man nu gör det om man ändå bara ska lämna in en postlåda. Ja. Men då är det ju någon som bor här i stan. Eller An... som är här i stan. Antagligen. Och ändå kan ta sig igenom lägenhetshusjungen här. Som vet exakt var du bor och vilken postlåda du har ja. Kikare Jag, jag, jag är förstummad Ja, det blev jag också kan jag säga Mitt lux. Ja Det är nästan man ska kolla upp den här är, är värd igen. Ja, det får vi faktiskt Ta och göra ja. Nog om det, jag har fått en kikare mm. Det kan vara bra att ha Ja, verkligen eller är det någon form av eh, Prank för att Skoja om din eh, Spektakulära förmåga att stolka folk På internet Kanske <laughs> Eller snarare. Kan bli, alltså, Jag är bra på att hitta folk ja. Överlag ja, ja, precis. Jag, jag, jag, skulle, jag skulle komplettera med det här Så att vi <laughs> inte ger Folk intrycket av att du är creepy liksom. ja, Just det, tack <laughs> För det var ju absolut inte min avsikt. Nej. Men det är roligt att använda uttrycket stolka, för det är väl lite det man gör när mm. man letar upp folk på ja, ja, typ Facebook. Ja, jag, jag kom av mig totalt. <laughs> ja, men då frågar jag vad du har spelat och tittat, eller tittat på senaste veckan då, så kanske vi är tillbaka där vi brukar. Mm, jag har ju, som jag har nämnt tidigare, köpt en ganska bra PC. Och eh, skaffat Steam och där har jag bara köpt gamla spel. Mm -hmm, mm -hmm. Och det är väl det jag spelar. Några av de spelen ska vi faktiskt prata om idag. Yes. Så att de behöver inte nämna nu. Men någonting som jag tyckte var väldigt trevligt var att spela första Diablo igen. Ja. Och jag körde igenom det och eh, inser ju att det går ju inte att spela det här spelet med något annat än Magiker. Nej ah, okej. Okay. Det, det är jävligt trögt i början med magiker mm. Eftersom det alltid är skralt med pengar Och man behöver och drycker För annars så är man typ körd mm. Men eh, sen när man börjar komma ner i lävlarna Och eh, köper lite böcker och så, där, så blir man ju så jävla op Ja <laughs> no, okej okay. Så, så jävla länge sedan jag körde det, jag kommer inte riktigt ihåg Det kanske är dags att göra det igen då Det är jävligt roligt Det tar väl inte superlång tid att dra igenom ändå va? Nej, det gör ju inte det, det tar några timmar Kanske, ja. det kanske går ännu snabbare Om man lägger manken till, jag har vill du, ju njuta lite av har det Har du kollat hemsidan How Long To Beat Någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte Nej, det är Om man undrar hur långt det spel tar mm. Så kan, har en jävla massa folk Registrerat det mm. Och så får man ett snitt då Det kan vara rätt gutt ifall man vill spela något snabbt spel Mm. Ja, jag gillar så kortare spel faktiskt så, Kan man bara googla How long to beat Diablo Får vi se vad den säger Så nu kollar vi lite här då på internet som jag har wifi här inne halv eh, timme säger de Ja men det är väl en rimlig tid mm. eh, Och eh, om man är Completionist oj, ja, eh, 24,5 Vad fan är det man ska vara completionist Man kör Diablo liksom Ja, bra fråga. Som Så. säger den i alla fall. 84,7% har klarat det på PC. Mm, 8,6% på Playstation. Jag har klarat det på Playstation också, men det var jävligt länge sedan. Och ja, det okay. är äh, ganska sekt. Ja, det kan jag tänka mig. Men det är, en, det är ganska mysigt på ett sätt att spela äh, två player på, på Playstation. Eller multiplayer om äh, dagens generation ska förstå vad fan vi pratar om. <laughs> ja, just det. För då kan man ju köra... Couch Co-op mm -hmm, mm -hmm. Eller två player som det heter egentligen Ja okej okay. Men ettan, sen skaffade jag Jag körde igenom det vanliga först Jag har ingen Hellfire expansion Jag Nej. brukar alltid köra med Hellfire expansionen Så jag kan köra på Nightmare och Hell också mm. för det, det finns inte i första spelet Om Nej. du inte kör på Battle.net okay. Eller nätverk eller vad mm. det nu kan vara Nej, just det Men jag skaffade Det finns faktiskt en mod För att det är jävligt krångligt Att spela Diablo på en mm. Windows 10 PC Ja, det är... det funkar typ inte Man kan ställa in kompatibilitetsläge Och precis vad fan som helst Det funkar inte mm -hmm. Jag har fått starta om datorn För att bli en svart skärm Som man inte kan ta mig ur ens okay. Med liksom Control alt delete Som mm. brukar lösa det mesta Men då fanns det en mod En Diablo HD mod Som gör att spelet heter Belzebub istället mm. Eller ja i Diablo ja. och då kan du spela det med mycket högre upplösning men om du kör det med helskärm så kukar du ah, okej okay. såklart så man får köra det i fönster mm. men det funkar bra, ganska kul och du kan zooma ut så du kan se jättemycket på skärmen också ah, okay. och de har lagt till en jävla massa grejer och det påminner väl nästan mer om Diablo 2 mm. med den modden just det Annars är ju spelet exakt samma. Det är ganska kul så nu testar jag att köra igenom det med en modden istället och då kör jag Rogue. Ja, oh, okej. Okay. Och det är också en ganska bra karaktär. Jag tycker att det är totalt värdelöst att köra Warrior eftersom när man kommer till de senare banan, när det är magiker som kan teleportera sig så hinner man ju aldrig slå ihjäl dem. Så mm. att då brukar jag ge upp när jag kör Warrior. Mm. Men på den här Belzebub-grejen då har de flera karaktärer för det, jag tror de flesta som har kört Diablo 1 vet att om du skapar en textfil ja. så kan du låsa upp lite grejer. Typ en en ko som ger dig en quest. Ja. Och du kan få, jag tror du kan få en quest i Hellfire som att du ska leta upp en teddybjörn. Mm. Och så får man rätt feta grejer. Lite sån här häftiga grejer. Plus att du kan låsa upp två nya klasser. Barbarian och Bard. Ja, okay. Det är egentligen en warrior och en rogue, fast eh, deras stats ser lite olika ut. Mm. Och Bard är rätt bra för eh, hon är ju bra på alla grejer, så att du kan ju maxa alla stats och det är lite om magic och strength här till typ hundra eller vad det är. Mm. Istället för att det är väldigt begränsad på en och så är det en specifik förmåga som du kan uppgradera jättemycket. Ja, just det. Men på Belzebub så finns det tre stycken som är... Eh, vad fan, det är Barbarian och så är Assassin och Necromancer mm. Och de ser väl egentligen Exakt likadan ut som de andra Fast de är swaps, De har nya färger bara mm. Så att om man vill få ut mer av sin Diablo 1-upplevelse Så är det rekommenderat Att tanka hem den modden Perfekt. Ja. Så att det är det Jag har spelat bland annat Jag körde genom Secret of Mana också mm. Men eh, det behöver jag inte prata om Så att jag eh, överlåter eh, Ordet till dig Ja, eh, jag har sett om den här A Ghost Story mm. Tredje gången Fortfarande väldigt, väldigt bra mm. eh, Och rekommenderas till alla eh, Men sen har jag ju också spelat igenom Just Cause 3 mm. eh, Och det var kul mm. Det var lite, lite för långt det, liksom, det, det blev uppdrag som man kände igen Av exakt samma typ Och de drog ut på det lite helt enkelt Ja, det upplevde jag med en del GTA-spel mm. också Men ett uh, fantastiskt spel Att uh, skapa kaos i i mm. alla fall Så det var kul att köra igenom Och just nu så håller jag på med Ett uh, spel som heter Quantum Break mm. Det är de som uh, Den här finska spelstudion um, Som har gjort Max Payne och Alan Wake Okej okay. Och uh, den här gången så är det uh, Tid och tidshopp De uh, har snöat in på Okay. Och även en viss sån här uh, Slow motion uh, Grejer då blir det Man kan springa väldigt snabbt mm. uh, Istället för att röra sig snabbt Och du vet som Max Payne Han kunde kasta sig åt olika håll och så Till exempel Och så kunde man uh, starta en slow motion mm. Så här har man en knapp Man kan trycka in och springa asnabbt Så det blir ju nästan samma sak Fast ändå inte mm. uh, Och det kommer att vara ett spel Som har varit Ganska kul att spela igenom mm. uh, Har lite problem med Framedrops och sånt där Det är mm, inte okay. så optimerat för dator direkt mm. Och uh, också ganska Stel kontroll uh, Tycker jag ställer upp Sensen jättemycket Men det blir ändå inte bra mm. Så det är svårt att liksom, följa en fiende På en rak linje så med siktet Det är helt omöjligt mm. För det, liksom, man hittar inte rätt läge Okej okay. uh, det som är lite speciellt med det här vet att vi har pratat om eh, cutscenes i till exempel Metal Gear och sånt. Mm. Eh, så är det väldigt mycket cutscenes i det här. Men de drar det till och med så långt att eh, de har spelat in halvtimmes episoder mellan episoderna man spelar. Alltså med riktiga skådisar. Ja, vad fan. Så det skulle ju vara en, en grej i det här då. Och det är väl sådär måttligt roligt. Så det har jag till och med inte sett de sista. Jag har inte orkat. Jag hatar sånt. Ja, jag eh, ändå att säga att jag till en början tyckte att det var ganska snyggt gjort. Mm. Eh, men det kanske var kändes som att de hade satsat på det i början och fått till det ganska bra. För men, sin... men det är live action alltså. Ja, precis. Det känns jävligt 90-tal, gör det inte det? Jo, men det är lite snyggare än så, får man ändå ja, säga. Jo, jo. Det känns ju, så, det är som en B-serie ungefär. Mm. Och men ändå, det har väl inte riktigt funkat och känns så coolt som jag tror att är det Remedy de heter. Ja, det är det. Ja, som de man nog hade hoppat tror jag. Men hur fan kommer man på en sån idé att göra 30-minuters avsnitt när ja. man vill spela ett spel? Nej, det blir ju lite så då. Eh, nej, det har funkat sådär. så där. Som man. Eh, ja. Shadow Warriors. Det Men något av lagom lag filmsekvenser. Mm. Precis, men ändå som de ändå sett att uh, hur stort det har blivit med spel och sånt Man ser att det är ändå med uh, en karaktär från Game of Thrones, uh, Littlefinger, som gör den rollen okay. Han är också med precis i början på den tredje Nolan Batman-filmen på flygplanet i början Okej, okay, det är ingenting jag kommer Nej. ihåg Nej, okej, okay. och uh, han som spelar Iceman är i de här X-Men-filmerna Mm Uh, och så är det med en kille från The Wire också tror jag Som jag inte kan namnet på Men som jag, har, jag har hört att det ska vara med en från The Wire Så det, det måste vara han <laughs> Tänker jag Okej, okay, du har inte något namn? Uh, nej, jag har bara hört att uh, En kille från The Wire ska vara med i den här Men då är det väl hyfsat stora namn då? Ja som, uh, Det är inga liksom b skådespelare uh, Han heter Lance Reddick Få se Och han gör Ja, ja, ja, ja, ja, ja det är han som är polischef. Lieutenant Cedric Daniels från The Wire. Mm, det är han som blir polischef i uh, The Wire. Ja. All right, all right. Mm, så han är med också. Mm. Och uh, de kvinnliga känner jag inte alls igen, så tyvärr kan jag inte säga någonting om dem. Jag tror inte de har varit med så mycket. Vi är för dåliga helt enkelt ja. med kvinnliga skådisar, mm, Ja, men framförallt så ändå tycker jag att de här har ändå varit med i både filmer och serier som ganska många känner till. Mm. Och Verkligen aldrig sett de kvinnliga alls Så det är kanske de har varit tillräckligt smarta Att tacka nej Men Har du någon gång spelat Wing Commander-spelen? Ja Mark Hamill är ju med i ett av dem Ja, precis I, Där de har sådana här live-action ja. Filmsekvenser i de spelen mm. Det är ju också sådär ja. mm. Ett spel som Mer eller mindre bygger på Rymdstriderna i Star Wars Ja Även om det inte är Star Wars Men det är väl jävligt inspirerat från det Och så mm. har de ändå fått med sig Mark Hamill Och han har väl mustasch också Ja, så kan det nog vara ja. Men alltså, det som ändå ska lyfta fram något positivt Så tycker jag ändå När det blir strider i det här spelet Så är faktiskt striderna trots den här Minuset med kontrollen Då faktiskt ganska roliga mm. De blir lite taktiska för jag tycker att Fienarna har ganska bra AI Så helt plötsligt så har någon smyggt upp uh, I ryggen på en Okay. Som man liksom har missat och man har blivit flankad, och det tycker jag ändå har hetat till striderna lite. Mm. Tyvärr, då så är det mellan striderna lite form av plattformspussel och sånt där, och som har funkat så där. Mm. I och med att kontrollen är så stel. Mm. Stel kontroll och hoppa mellan plattformar är ju sällan en bra kombination, menar jag. Det är då man ska som speltestare ändå sätta lite krav att för helvete fixa kontrollerna. Ja, så det här var inte ett nytt Max Payne även om slow motion fortfarande är ganska coolt. Ja, men det är alltid coolt med mm. bullet time Ja, tycker jag. Mm. Och här tror jag det heter time warp eller något sånt där istället. Okej. Okay. Ja. Men kan man spola fram och tillbaks tiden Typ som i Prince of Persia ja, Till Gamecube eh, eller? Till viss del Men det blir eh, eh, På vissa ställen som spelet låter dig göra det, okay. det är inte så att du kan välja när du vill Men till exempel så kan det ha eh, Det kan ligga en vält, ett vält hus framför dig Som du måste förbi mm. Då kan du spola tillbaka tiden till När det huset inte hade rasat ihop och då kan du ta dig förbi. Okej. Okay. Så. Och då är det som att du spolar tillbaka tiden fast bara husets tid. Mm. Så du står i kvar, allting om, runt om dig spolas inte tillbaka då. Är det bara huset som spolas tillbaka? Då? Ja. Okej. Okay. Så då kan man då ser man på en liten symbol att eh, här finns det något. Mm. Så får man trycka på den och sen så lyser det. Så får man gå dit och så får man hålla intryck i en annan knapp Och då liksom spolas tiden tillbaka Så kan man springa förbi Okej, okay, så det är ingenting du får kontrollera själv Och använda till din fördel i strider och sånt utan? Det är... mm, nej, i striderna finns det en Så att man kan låsa fast en fiende i, I en tid Och så finns det en liten starkare attack Där man på något sätt kanske Kastar någon tidsgrej på fienderna Och när den träffar så Kanske tiden sporas jättelångt fram Så de slits bara sönder Okay. ja, så där. Mm. Och så finns det någon tidssköld också Som jag inte har lyckats använda en enda gång <laughs> För jag tyckte att konceptet lät spännande Men nu när jag hörde berättare så blev jag faktiskt inte duggsugen på att spela Nej, här. men det är väl lite det som har varit grejen med det Jag tror att det, det är väl ett par år gammalt nu mm. Och det skulle väl vara den stora, stora titeln För Microsoft mm. då Men ändå så levde det väl absolut inte upp till det men sen ser jag att det på sina håll har fått väldigt fina betyg. Mm. Så det kan ju hända att det kanske är lite vassare på konsol helt enkelt. Att det kan vara portningen som är lite... Ah, okay. Så skulle jag kunna tänka mig också. Ja, det upplevde jag med, apropå det här med portning, att Dead Space till PC är jävligt sekt att styra. Mm. Man måste tanka hem någon form av mod för att kunna styra ordentligt med musen när man spelar. Man måste köpa ner på musen. Ändå tyckte jag det var helt jävla ospelbart med tanke på mus. jag var tvungen att använda min playstation kontroll för att kunna spela ja, naja, okej. Okay. Och då kände jag väl ändå någonstans att det här hade jag kunnat köpa till PS3 istället. Mm. Men då får man ju inte lika bra framerate såklart. Ja, nej nej. Så är det ju. De borde släppa någon samling med alla tre till PS4 eller har de gjort det? Jag tror inte det. Men det blev väl lite problem med den studion va? Den är väl nedlagd tror jag. Okay. Så jag vet inte om det kan... Uh, uh, Sätta käppar i hjulet lite Att om man lägger ner en studio Kanske utgivaren inte är så sugen på att ge okay. Tänker jag, kanske, mm. jag vet inte Men möjligtvis att det kan vara så Annars är ju alla tre spelen rätt billiga på Origin Ja just det eh, Som du kan ladda hem till din PC Och skaffa ett konto Jag tror det är 100 spänn per spel eller någonting Sen kan du köpa ettan och tvåan på Steam också Ja. Men bara bra, om du har en PC så och inte har spelat Dead Space så är väl de första två i alla fall bra, tror jag. Ja, och då skulle jag ju rekommendera att man kopplar datorn till en tv och spelar med kontroll. Mm. Om man inte har en jättestor skärm. Ja. så. Jag, kör, jag har ju köpt på laptop för jag är en sån eh, filthy casual så att då kopplar bara min laptop till en tv. Den är ju fan smidigare än en konsol nu. Ja, just det. Jag har ju fan inte ens startat min PS4 på skit länge. Nej, så kan det gå. Men... Eh, en liten instickare innan vi fortsätter är att jag kom på, jag har ju för fan återupptäckt vad jävla knullbra Mario Kart till Switch är mm. just det jag hade med till min syster för jag tänkte att ja, men det är många barn och så där mm. kan man ju spela Switch men det slutade med att jag spelade mest själv. Jag <laughs> är Jag tycker faktiskt att det är mycket bättre till Switch än vad det var till Wii U. Ja, kontrollen för, är mycket tajtare. Ja, det är det är som jag känner så jag tycker också att det är roligt faktiskt. Jag har testat hemma hos HP mm. och då var det kul att köra. Mm. Sen är det tycker jag, nu har inte jag spelat så mycket egentligen Mario Kart sen Double Dash. Nej. Men om man jämför med den versionen då Så kan mm. du fylla i om du har spelat de andra Så tycker jag att kontrollen är lite glidigare Det känns som liksom på Double Dash När jag kommer till en sväng där mm. Tänker jag, nu börjar jag svänga här mm. Men i Switch-versionen då Så jag, nu börjar jag svänga här Så kommer liksom svängen kommer lite senare För det är, liksom, är lite mer såhär Ja det är lite flyttigare ja. Liksom. Ja, ja Ja jag förstår vad du menar Så när man har vant sig vid det eh, Som jag inte gjorde någon gång på Wii U, Tror jag För att jag tyckte att kontrollen var så korkad där också Mm så tycker jag faktiskt För jag vet att jag hade ju med det som något överskattat en gång När vi pratade om det mm. Kanske jag inte tycker nu när jag har testat det på Switch ordentligt ja, Jag tycker att de har förbättrat det till Switch faktiskt mm. Och ja jag, Nej men det måste varit en kont kontrollen De blivit bättre ja. För att det är ju mycket lätt Jag upplever det som mycket lättare att sladda På det här spelet än på de tidigare ja, spelen okay. På Gamecube tyckte jag att det var fan omöjligt Att lära sig att sladda för de här små boosterna mm. som du får när du sladdar ja. Det lärde mig aldrig på Gamecube men klarade det utan den ja. på något jävla sätt. Mm. Men på Switch så funkar det alldeles utomordentligt. Man har ju full jävla kontroll över sin lilla Macapella. Ja. Jag brukar alltid köra med f 0 bilen ja, okej. Okay. Men du kör inte HOI. Nej. Nej. Nej, det känns ju. fan Det är ju Mario Kart. Man ska ja. ju köra <laughs> Godkart då, annars ja, känns det verkligen. ju fan meningslöst. Mm. Men en, det var väl en liten instickare Men så att det får jag nog fan, Försöka klara allt Det är alltid det här när man kommer till 150 kubikklass Som det blir sånt jävuls Datafusk mm. För finns det finns ju 200 också va? Ja. ja Efter Mirror Mode Det som är jävligt sek det är när man är på sista varvet Och man får två röda skal Ett blått skal Blixt och sen så får man ett grönt skal på sig mm. Och så blir man överkörd när man är Liten också Mm jag typ allting ut att blev överkörd hände när jag körde det. Men jag kom ändå först, för jag körde bara på 100 kubikklass. Jag ja. är inte färdig med den än. Nej. Så då var det ju genomkomligt. Men om det blir så där när jag kör 150 klass då får jag nog också till att ha en ny Switch i reserv. <går> oh, okay. Om jag ska spela bärbart. Mm. <laughs> Men det var en liten instickare och jag kommer att rekommendera alla som har tankar på att köpa en Switch eller har en Switch. Om man inte redan har Mario Kart 8 till den så... Köp för helvete Det är mm. knullebra Och Mario Kart ska komma på mobil ja Det blir en sån nyhet i natt Jag såg den direkt på morgonen så den måste varit väldigt tidig mm. eh, Det kan bli kul mm. Tänker jag Särskilt jag som inte äger en Nintendo konsol Så kanske det kan vara kul att testa Får ju se lite vad det blir för typ av pris Ifall det kommer vara man kan testa det Som mm. med Super Mario Run Att man kan köra ett par banor Ja, det här Sega All-Star Racer-kussan-spelet funkar ju superbra på mobil. Ja. Det spelade jag. Men det är som vi hade en kollega som pratade om, kommer inte Nintendo satsa på att man tiltar Sin mobil när man. Jag så här, ja, det känns inte ojättorimligt. Det tror kommer... jag att jag gjorde på det Sega-spelet och det funkade bra. Så mm. att jag tror att Nintendo löser det alldeles utmärkt. Ja, det tror jag också. Det har ju gått bra med deras andra mobilspel Animal Crossing heter det va mm. har, jag inte, har jag inte hört hur det har Sålt hit och dit och sådär Nej. Men Det har jag på Gamecube ja Det känns ju som perfekt i det mobila formatet i alla fall Det är ett sånt spel Som är nästan som gjort för att Sitta och köra lite då och då på mobil mm. Det är ju ett sånt Det är ganska vardagligt Sims Och Harvest Moon-aktigt Har jag fått intrycket av om jag inte minns Helt fel Mm men, men, om vi då lämnar Mario Kart och Animal Crossing och alla snälla spel ska vi prata om något ganska tungt och det är ju FPS. Ja, just det. Och lite äldre FPS just kanske. Ja, och här kommer vi till det jag har spelat det senaste. Jag har spelat en hel del äldre FPS. Jag pratade ju tidigare på att jag hade kört igenom Doom 2, att jag mm. hade kört igenom hela spelet från början till slut för första gången i mitt liv. Även om jag spelade mycket när jag så använde man ju alltid IDDQD och IDKFA mm. och sen bara köttade sig genom favoritbanorna och Wolfensteinbanorna. Mm. Men nu körde jag på riktigt då istället. Och ja. sen körde jag igenom Quake 2. Mm. Så att det var någon specialpris på det. Nu har jag ändå tagit tag i för att återbliva gamla minnen med Half-Life. Mm. Körde igenom. Ja. Och den eh, gamla Quake som ändå får ses som en klassiker. Ja, de... herregud. Kanske det allra första med, som där de lämnade sprites och bara hade polygoner. Mm. Just det. Vilket är lite tufft. Och det är ganska skön stämning i det här spelet också. Ja, ja. Så ja, vi börjar väl där någonstans med de här absoluta klassikerna. Det här kommer inte vara någonting om att tjafsa som vem som har gjort vad och hur de har tänkt och sådana här skit. Lite sånt kanske vi har om det är, om vi bedömer det som något intressant. Ja. Men vi kommer väl också försöka Om vi hinner och orkar Och känner för det Kanske göra någon bedömning Av hur det skiljer sig idag med FPS Ja En del saker är det ju ingen skillnad på alls faktiskt Jag tycker att de har hållit ungefär samma stil mm. Längre men Idag kanske det är lite Mer fokus På multiplayer mm. Och sen så har ju FPS Är ju inte bara en genre som är på ett speciellt sätt utan det finns ju så jävla många olika sätt att spela FPS på. Mm. Det kan vara Overwatch där du egentligen bara tävlar eller ja, just Star Wars Battlefront eller så kan det vara typ Destiny som är ett MMO-spel liksom. mm. med RPG-element och sådana här grejer. Alltså man skulle ju nästan klassa som de senare Elder Scrolls-spelen som någon typ av FPS också om du kör med pilbåg eller sådär. Ja, just det. Om inte annat så är det ju baserat nästan på hur man spelar FPS. Även om det har varit första persons perspektiv sen Arena och Daggerfall så känns ju inte dom som att man styr gubben som man styr på ett FPS. Nej, det gör det inte. Eller de här gamla labyrint-RPG-spelen mm. som var så jävla kända och stora för men... Att det blir som att eh, FPS kan vara både vinken du spelar en genre och för och frames per second Ja, för nu fattar jag ju också att man kan tänka Ja, men det är första person, det måste ju inte mm. betyda att man har S som betyder shooter Nej. Men jag tycker att det är rimligt Att ha med first person shooter eftersom När man spelar till exempel Skyrim så är det ju Med ett kors Som du siktar med och du styr ju Precis som i ett FPS Det är ja. det jag menar precis ja, jag förstår dig precis Så därför drar jag den parallellen mm. Men som alltså, ska man ta det i någon form av kronologisk ordning eller vart fan börjar jag man någonstans Börja liksom? där du känner att det känns bäst. För ja, då börjar jag med det allra första FPS:et jag spelade. Ja. Och det var Doom 2. Mm. Och Doom-spelen var eh, jävligt coola. Ja. Det är liksom det var, och det känns också som att det här satte en standard som eller ja, det var väl Wolfenstein 3D som egentligen satte standarden för vad som är grejen med den typen av spel. Men det som ändå kännetecknade FPS för mig då. Ja. Och till viss del nu. Det var ju ultravåldet med all jävla blod och all slams. Mm, just det. Det som CD-männen skulle komma att kallas för GIB. <laughs> ja. Det, det var liksom grejen, tänkte jag med då. Att det är fruktansvärt våldsamt och blodigt. Ja, ja visst. Och då tänkte jag väl kanske mer åt Moonstone-hållet än att det var ett pang-pang-spel, mm. utan det var ett blodspel. <laughs> att det var som en egen genre och som ja. kunde det se ut på olika sätt. Mm. Eh, där jag ändå tänker Prince of Persia till Amiga, eller Dos, som första blodspelet för det var mm. blodigt med den tidens mått mätt. Vad kan, ja. kan det ha varit? 89-90 där någonstans. Mm. Men eh, så vet jag att jag fick testa Doom på en gammal 486 tror jag det var. Okej. Okay. Det var alltså innan man pratade pensium? Ja. Det var ju dos som gällde då också. Mm. Om du Hade du ju dator som var så pass gammal att man använde dos fortfarande? Nej, jag tror att den första vi köpte, det var ju kring 97. Det var en pensium 2 kanske. Ja, då var det Windows 98. Nej, Windows 95 var det. Ja, Okej. Okay. I alla fall, så det kanske inte var pensium 2 då. Nej. Jaja, skitsamma. ja, skitsamma. Windows nej, 95... Jag tror att 98 kom strax därefter faktiskt mm. det var inte det, Vi måste köpa den vintern 97 Och sen kanske 98 kom där precis efter i stort sett okay. Eller kanske, kanske till och med redan var ute mm. alltså, nu spekulerar jag bara, jag har ju faktiskt inte den blekaste Nej, för vi köpte ju våran första PC 98 tror jag Jo, för jag var 12 år Eh, och så eh, var det Windows 98 på den Och mm. då fanns det ju inte MS-DOS på samma sätt Då fick man använda något som heter MS-DOS-prompt Ja, just det Det som idag kallas kommandotolken, tror jag mm. Men eh, första gången jag spelade Doom Då var det ju Det var på den tiden Jag vet inte varför jag ens berättade det här Jag tycker bara att det är så jävla fascinerande Hur, jävla, hur stor skillnad det är Men när du satte igång en dator Du slår på en strömbrytare Och sen så är det en svart skärm Där det står C-kolon mm och så skriver du WIN, då öppnar du Windows på ja, datorn. Det är tufft. Och det använder man för att starta typ eh, ordredigeringsprogram och sådana här skit. Mm. Men om du skulle spela spel så fick du gå ut i DOS, och så, då väljer man på Windows Quit to DOS. Mm. Och sen så får du skriva i CD-spel, CD-DOM 2. Ja. Och så trycker du på Enter, och så får man spela lite våldsamma datorspel. Ja, Ja, det är en hyfsad utveckling. Det kan man säga ja. Och det var ju inte en snack om att man siktar med musen Och går med W, -A -S D mm. Utan det var ju gå med piltanienterna Och skjuta med kontroll och öppna dörrar med space Ja Och inte sikta alls utan Det har vi pratat om lite förra veckan tror jag att den, eller Vi pratade om det när du pratade om att du hade spelat om. Mm. Uh, håller du vapnet mot en fiende Så mm. behöver du inte sikta uppåt till exempel Utan Nej. det kommer skottet automatiskt Nej precis, man kan inte ens sikta uppåt Nej. Utan då skjuter man med vapnet uppåt automatiskt för att den söker sig till en fiende typ. Mm. Det var så man löste det Och så då. är det vapnet väldigt centrerat också. Ja, precis. I mitten av skärmen. Ja. Det är, det är, inte, som att, det är inte som att någon håller den i höger hand liksom. Utan... Nej, man håller den mot bröstet så mm. höll man alla vapen. Ja, precis. Och håller pistolen typ vid hakan. Mm. Om man ska tänka att man ser från ögonen. Och så gungar vapen sig fram och tillbaka åt höger och vänster när man går. Ja. ja det är fan härligt alltså. Fina animationer. Och en annan sån sak jag tänkte på när jag spelade sina gamla FPS: att huvudkaraktären är så jävla kort i de spelen. Ja. Om, man tänker, om vi tänker nu i min hall här till exempel. Jag har en ganska avlång hall. Om vi tänker hur hela planlösningen på min jävligt lilla lägenhet är. Men om jag skulle vara här som jag är nu nära min tv-spelsylla så tittar jag mot min dörr. Om det hade varit Doom och jag hade gått mot min dörr, då hade mitt huvud slagit i taget. <laughs> ja, exakt. Typ så kortar man i gamla FPS-spel. Ja, exakt. Och Jag tyckte att det som också var ganska härligt med Doom var ju att eh, jag fick aldrig någon uppfattning om var man var någonstans eller att det skulle se ut som att det här var på är det första spelet som är på Mars? Ja, det tror jag. Och andra spelet är på jorden. Ja, det heter väl något sånt också? Ja, det heter hellor nu. Ja, så att det är väl rimligt att anta att mm. det är på jorden. Jo, men Mars garanterat första, i mm. alla fall Och så de jävla demoner som har framkallats och ska skapa helvetet på jorden och sådär. Och det här med att det är demoner som är robotar på samma gång, ganska tufft liksom, Cyberdemons. Liksom. Ja. Det är ganska tufft namn om inte annat. <laughs> och eh, några jävla spindlar som är stora hjärnor med metallben. Och... Det är, I alla fall det är lite roliga fiender. Det är ganska många olika sorters fiender. Och alla har sina egna dödsanimationer och sådär. Ganska mycket innehåll kan jag ändå tycka. Om miljöerna tänkte jag egentligen inte mer på att det är vanligt. att Det är, är tv-spelsmiljö. Det är ingenting som är logiskt eller någonting. Man får inga associationer till rymdskepp eller stadsmiljöer, så, utan det är bara, det är en det är som händer så lekplats ja. på något sätt jag mm. tyckte det var trevligt eh, och sen det som var speciellt det var ju som sagt kontrollerna, man styr med piltangenterna, jag tror man kunde styra med musen men då går man ju fram och tillbaka och vänder sig med musen ja. mm. och så eh, det är ju jättekonstig kontroll men det funkar fan att spela så, och så håller man inne höger musknapp för att Strafa. Ja, just det. Spelade några banor så. Det var ganska behagligt på något sätt. Mm. Och det kan man ju tycka låter jättekonstigt och då vet jag, om jag hoppar framåt i tiden, då spelade jag ett Westernspel som heter Outlaws. Ja. <laughs> som är lite sådär typ tecknad filmgrafi. Ja, exakt. Jag vet precis vad du menar. Och då vet jag att en kompis av när, vi skulle, när jag skulle spela det här, att man kan inte spela så här med, med piltangenterna på det här. Nej. Utan man siktar med musen, man svänger med musen. Mm. Va? Det är ju helt sjukt, hur fan ska man kunna spela då? Typ? Ja. Och så var det som en inlärningskurva som påminner mig om när man spelade FPS med två analoga stickor. Ja. Att det kändes typ så jävla konstigt. Det är ju rätt märkligt. Ja, visst är det det. Och, men det funkade ju till slut och så blev det, ju, det blir ju en standard sen Jag vet ja. inte vilket spel egentligen som var först med det Nej, inte jag heller Men eh, när jag spelade Doom så körde jag ju med mus och tangentbord För det går ju för fan inte att spela med bara piltangenterna Man stendör ju mm. hade en bekant som hade kört igenom hela Doom på ultra violence Den näst svåraste svåriska raden med bara tangentbord Ja, det är imponerande Ja, det är ju helt jävla obegripligt. <laughs> <laughs> ja, jag har faktiskt spelat på Nintendo 64 också. Ja, hur fan är det? Det är ju ett helt eget spel, va? Ja, eh, mycket är ganska lik, tror jag. Mm. Men det var kul. Men grafiken är väl helt annorlunda? Ja, eh, det är den ju. Det är ju... Det funkar, kan man väl säga. Mm. Eh, jag tycker att... Eh, nu är det så länge sedan, så jag vet inte om jag hade varit mer kräsen idag. Nej. Det klar det hade varit. Men då tänkte jag inte på det på samma sätt, tror jag. Mm. Så jag vet, jag vet egentligen inte vad du har för rykte, måste jag säga. Nej. Tyvärr. Men jag vet att jag hyrde det på all video en gång. Mm. -hmm. Var det, hade du spelat GoldenEye tidigare då, när du körde Doom? Oj, oh, ja, det måste jag ha gjort. Det tror jag. Gjorde du någon form av jämförelse i hur det kändes att spela dem? Nej. <laughs> man tänkte inte så långt. Nej, man gjorde ju inte det. För Golden Night, vet jag det körde vi ju asmycket. Mm. Så det tyckte man ju var väldigt, väldigt roligt, särskilt multiplayer. Mm. Och det som är speciellt med Doom, och detta är väl egentligen väldigt talande för alla de här äldre FPSen, det är ju att du spelar ju banor, du ska gå från punkt A till ja, punkt B. exakt. Men för att klara banan så går du som i en labyrint så du måste utforska just den specifika banan och hitta alla nycklar för att kunna öppna en dörr. För att hitta en annan nyckel så du kan öppna ja. en annan ja, dörr. Ja, det är de blå och gula korten. Och ja, sådär. precis. Ja. Eller så är det blå, gul och röd dödskalle man ska mm. hitta. Det kan jag väl tycka blir rätt tradigt. Ja. Det nämnde jag också, det är ju de första... 10-15 banorna så känns det som att de var väldigt ambitiösa, men ju längre in i banorna de kom så känns det som att de tänkte men vad fan, jag orkar jag inte längre. Och så blir de mer action -orienterade. Ja, visst. Och det är nu du har tagit igenom de första 15 banorna så Doom 2 blir ett riktigt jävla bra spel. Mm. Kan jag tycka. För att jag vill ju ha action. Ja. Eh, utforskning i all ära, det är ju jättetrevligt också, men det blir så jävla mycket så här spring och leta efter en dörrjävel för att hitta en nyckel och så kommer du på Fan vad är det den jävla dörren nu då mm. Och så hittar man inte och så springer man vilse Så alltså det blir lite för mycket Lite för stora banor ja. Och det är väl också i kontrast till Wolfenstein där banorna är ganska små Men då är det mest labyrinter På det sättet som har det spelat med riktigt gamla Västerländska rollspel Nej det kan jag inte påstå att jag har jag vet inte fan om Bard's Tale eller fan Jag vet inte om det var något sånt där mm. Det första jag kommer att tänka på nu Av någon jävla anledning är Elvira till Amiga Ja, nej, Tyvärr, det här är före min spelkarriär För då är det ju första person Men då får du ju klicka spel har jag ju, ja, Sådana spel har jag ju sett Så då förstår jag du vad du menar Du får menar. klicka framåt, gå åt sidan Eller, eller svänga höger eller vänster alltså, mm. Det var ju inte jätteoptimalt sätt att spela nej. på Och så fanns det ingen karta Så man var tvungen att rita en egen nej. typ. Precis, och Might and Magic-spelen var lite så också? Ja. Eh, sen hade ju Fantasy Star till eh, Sega 8-bit hade ju också, när du går in i grotter och sånt så går du ju från det här vanliga Final Fantasy slash Dragon Quest-upplägget till labyrint. Så där hade de ju blandat lite med västerländska rollspel och eh, eh, japanska rollspel ja. på något sätt. Mm. Och i Fantasy Store funkade det där ganska bra även om det var jävligt lätt att gå vilse i de där labyrinterna. Ja. Och av alla jävla spel som finns så har ju Fester's Quest också såna där första persons mm. Som ändå är ganska snygga för 98-bit för det ser nästan ut som det 3DFX-chippet. Ja, ja, lite åt det hållet. Det är ju mer imponerande än vad det är bra dock. <laughs> ja, det är... Mm. Och så går man bara vilse Det är en sån här grej de hade, man hade kunnat Fart utan, då hade man kunnat haft En vanlig sälda grotta Eller någonting, ja, springa runt klart. Men ändå, alltså, så att det hade ju testats Förut med första persons vi Men eh, Wolfenstein eh, Var kanske inte först Det fanns något annat jävla spel Man ska skjuta på ja, okej. Okay. Som jag har glömt vad fan det heter mm. Men det är, inte, det är inte så relevant Men mm. Det utvecklades för sen och Wolfenstein 3D var väl det som satt en standard ja, egentligen? just det med Wolfenstein 3D tycker jag. De är inbyggda i de två nya Wolfenstein-spelen. Mm. Och jag tänker man, framförallt då när jag spelade Wolfenstein, det som kom för 3-4 år sedan. Mm. Så gick jag fram till sån här dataskärm och vad kan det finnas här? Ja, det är första. Det är Wolfenstein 3D. Mm. Vad kul det är. Mm. Ändå. Alltså det är lite sådär, ja fan nu fortsätter jag med andra. Ja, vad fan jag tar en bana till Ja, men visst är det så alltså... Och det är rätt sjukt när man har det här som det var nästan grafikmonstret Wolfenstein Det är mm. New Order Men så sitter man ändå med det första Som ja. är inbyggt i New Order Det har blivit som jag Man ändå har dyra och nya grejer Men ändå så sitter man med sin sura gamla Super Nintendo liksom Och plågar på de här knapparna där gummit har börjat mögla liksom <laughs> Eller de kretskorten börjar lägga av för att det har typ drängts av massa handsvett i 30 år eller någonting. <laughs> vad vackert. Ja, det är, det är något speciellt med gamla gummin och när man hör de här knappen, när styrkorsen knarrar. Mm. När vad roligt är det? Gammal gummi. Ja, <laughs> oh, latex. Nu sparat i alla år. Jag återanvänder sköljer ur det. <laughs> Nej, du, när du är klar så lägger du ett skåp. Så har du gjort så sen du var, ja, 14. <laughs> Fan. <skratt> Fan, vad <äckligt. laughs> Ja, det kan man väl lugnt säga. Eh, nej, men för att komma tillbaka, alltså Wolfenstein, ja, jag vet att jag körde Wolfenstein 3D, på det att spela på sitt gamla svettiga Super Nintendo, så spelade jag faktiskt Wolfenstein 3D på just Super Nintendo. Mm, hur var det då? För något tag sedan. Eh, det är ju inte i närheten så bra Som PC-versionen Det är ju för jävla censurerat Ja, okej okay. Alltså Hitler är ju inte med Nej Och det kan jag väl förstå till viss del Alltså, Det var väl lite känsligt eh, Och det blev väl ett jävla liv När Wolfenstein kom mm. Men eh, Ändå så tycker jag ändå att De kommer ändå inte riktigt undan För de har ju döpt om Skurke, de har bara tagit bort mustaschen och eh, hakkorsen eller svastikan på armen på de här tavlarna okay. Och sista påsnittet är Stadtmeister. Stadmeister? Det är nästan ännu bättre. <laughs> ja, jag vet. Stadtmeister. Mm. Det låter hårt. Ja, det, det låter ju fan ännu mer nazi än eh, Adolf Hitler. <laughs> ja. ja. Verkligen. <laughs> och... Eh, jag tänkte liksom, fan vad fult det här är mm. Och det är inget blod heller Och de har bytt ut Cheferhundarna mot rottor Vad äckligt mm -hmm. Obehagligt råttor ja, det, äck, det är ju hemskare med råttor än schäferhundar Ja, för helvete men det, men det är väl någon Disney Disneyfil som har tänkt att Nej, man ska inte skada djur Ja inte tillräckligt gulliga djur. Råttor kan man döda, men hundar... Nej, nej, man får inte röra dem här kanske hundarna. Nej, just det. Det, gäller, det räcker bara med att gå ut på Facebook så vet ni vad fan jag menar. Ja. Hur folk är så perverst fästa vid hundar. <laughs> ja. Det är... jag blir fan förbannad bara tänker på det. Men som, som du säger... <hör> <hör> <hör> <hör> Ägare som har sina jävla hundar som att det är de som styr ja Precis som vår kollega sa eh, Björn Jag förstår inte att man vill ha hund Man kan ju aldrig göra någonting mer <laughs> För att bli hunden knäpp Så måste man begränsa sitt liv ja. Då kan man ju lika gärna göra någon på smällen Tänker jag Ja ju. just det ja, ja. Nu har vi sagt en massa saker som folk kommer bli förbannade för så nu får... Det ja, har aldrig hänt egentligen Nej, vi bara tror att folk ska bli förbannade mm. Men det är <laughs> Ja ni ser inte vad som händer Det är väl lika bra det mm. Men jag kunde inte sluta spela Wolfenstein På Super Nintendo Trots att det var Stadtmeister och råttor Istället för Hitler och hundar <laughs> Men Och det var... <laughs> Jag försöker komma fram i här. Var resan. är vi någonstans nu? Jag har tappat tråden, känner jag. Ja, nu tänker jag bara på när Jack Black sparkar ut hunden från bron i Anchorman. Åh fy fan, vad roligt det är. Ja. Baxter, eller vad heter han? Det är någonting sånt. Jag försöker komma fram i ett resonemang här, men det ja. går ju käpprätt åt helvete. Jo... Att precis som du säger är ju att jag fastnade vid det spelet, det här gamla liksom sketna fps -et. och det är väl för att FPS tycker jag någonstans har åldrat rätt bra. Ja. Det var det jag ville komma fram till. Mm. Som när jag spelade Doom 2 jag tycker det är roligt. Sen kanske man behöver fixa några specie speciella moddar eller något sånt där för att det ska funka med nya operativsystem eller om man har dosbox då funkar ju allt. Eller att man kanske behöver ha en mod så du kan använda andra typer av kontroller. då vad sitter du upp nyss? Nej, nej, det är inget. Jag är med dig. Jag håller med dig. <laughs> Men då fanns det ju det som heter z Så att man kunde spela det som Quake 2 ungefär. Ja. Så det, det är väl ett sätt då om man prompt måste spela med musen. Mm. Eller joysticken. Visst. Det kan man ju också köra med. Men sen, jag vet inte, vad hände vad hände efter det liksom? Jag tror att jag var super nyfiken på Doom 1. Ja. Men när jag spelade det så tänkte jag, ha det här är ju exakt samma som Doom 2, bara att banorna är tråkigare. Mm. Så att det var ju lite av en besvikelse. Ja, okej. Okay. Fast jag tyckte det var kul, såklart. Mm. Men jag har aldrig orkat ta mig igenom det. Jag hade det på Xbox 360 som jag köpte på Xbox Live Arcade. Men nej, jag tröttnade rätt snabbt på det två är mycket bättre Ja, det tycker jag också Sen vet jag att eh, En polare hade fått ett eh, Jävla coolt spel i julklapp Fan kan det här ha varit 96-97 mm. Det är någonstans eh, Då hade han fått spelet Duke Nukem 3D <laughs> Ja Körde du det någonting när du var yngre? Eh, mycket Tittat på mm. Så och man satt liksom och spelade ihop Fast det var väldigt sällan som jag styrde Så ja och nej Ja, ja, men ja så... Eller att jag sköt till exempel Har ja, ni gjort sådana där grejer ja. Mm. det Ja Fan vad kreativa sätt man hittade att spela spel mm. på När det bara var en som kunde spela mm. Så Jocke Frid siktade och jag tryckte på kontroll Typ Ja men varför inte ja. Det är lite coolt mm. Det minns jag Det är rätt svårt va Mm jag spelade det någon gång för inte så länge sen Och tänkte också på det, att fan det här är svårt mm. Men det, det, kan, det tycker jag nog De flesta gamla fps är att de är rätt svåra ja. Du får ju rätt mycket hjälp och fördelar Med dagens FPS För nu, då har du ju inte en livmätare Utan du kan ju Ta x antal många skott I dig Tills rutan blir suddig och röd typ. mm. Sen så gömmer du dig någonstans Och sen så kan du fightas ja. igen Uh, det är uh, viss del det här med healthpacks och sånt har kommit tillbaka med Wolfenstein till exempel mm. det är så Men det känns som att det är mer uppföljare till gamla FPS som har det här ja. systemet så är det säkert ja. för så är det ju med Doom 4 också Doom 3 minns jag inte mm. vad fan heter de här som kom till PlayStation 3 som skulle vara Halo döda eller heter de Resistance Time Shift var väl något sånt där också? Ja, inte det jag tänkte, men det heter Resistance Fall of Man tror jag. Åh, oh, det är så jävla dåligt Ja, det var ingen höjdare Det fick jag låna av en polare och... Nej, det var ett sånt där spel jag bara ville ta mig igenom mm. Och glömma Jag fick När jag köpte mitt Playstation 3 så fick jag med tvåan mm. Det är väl lite bättre skulle jag tro Men mm. jag hade ju ställt in Min konsol på svenska mm. Vilket också gjorde då att spelet Blev på svenska Ja, det blir bara pajigt då. Ja, det var så in i helvete pajigt. Ja, jag har sällt in alla mina konsoler på engelska för svenska översättningar. Det kan ibland bli jävligt dåliga, men ja. undrar om det är någon gymnasieungdom som har suttit och översatt dem där. Någon som har fått typ G i engelska. I engelska A. Ja. Exakt. Det är typ den verkningshöjden, den kvaliteten på översättningarna. Nej, men Resistance, aj, fan, nej, det var fan tungt. Det var svårt också. Men var det Healthpacks på det också? Mm. Okay. Det. Ja, det gjorde ju faktiskt, det var inte till spelets fördel vill jag, i så fall. <laughs> Nej, det var det verkligen inte. Men Duke Nukem 3, det minns jag ju väldigt väl för då var det ju lite mer för om man tänker på Doom, det var ändå någon form av allvar i det trots att det var extremt liksom vad ska man säga, serietidningsvåldsamt. Ja. Men Duke Nukem var verkligen det här actionfilmstereotypen personifierad. Jo, med den här. kan man väl Super macho killen säga. med blond helikopterplatta och solglasögon mm. som går runt och drar one-liners som de har snott rätt av från Evil Dead 2. Ja, just det. Precis det stämmer ju. Och Army of Darkness kanske också. Ja, mycket möjligt. Och eh... jag tänkte på det att jag ser Duke Nukem. Som Johnny Bravos lite hårdare kusin. <laughs> ja, det är det fan i mig. Det som jag tyckte var väldigt... Johnny Bravos. <laughs> så tyckte jag att det, det var en sån uppenbarelse för mig när jag fattade... Ja, men du, det är ju det här. För att jag hade spelat tidigare någon sommar. Kanske sommaren 95. Ja. Jag vet inte, nu spekulerar fritt jag fritt vilket år det är. Men för att få någon form av bild av när fan det här var... Så spelade jag en Turkan-klon Hos en polare som hette Duke Nukem 2 ja. Och när jag då fattade Att det här var samma karaktär Så bara tänkte jag, oh jävlar Vilket mm. <laughs> steg framåt Ja, just det Från ett spel som hade ganska Fritt Lånat, så att säga Massa bakgrundsprites Och skit från Turkan 2, tror jag mm. Och Turkan 1 Till att vara liksom det här mediokera 2D spelet till ja, att bli ett liksom barnförbjudet jävla FPS med stripper och blod ja, så och jävla mycket barnförbjudet i den. <laughs> alltså det, det är ju ett sånt spel det chockade kanske folk då. Jag minns inte. Jag var jävligt fascinerad med större. Ja jo, det är samma här. Men eh, idag skulle ju den typen av spel chocka folk igen. Ja, det tror jag. Också. Eftersom eh, moralpaniken från 80-talet har kommit tillbaka typ. mm. Det känns verkligen så ibland. Nej, nakna damer. Nej. Mm. <laughs> Ska barn verkligen se tuttar? Nej. Ja. Vilken otäck röst du fick till. <laughs> jag såg inga damskär inför för det är typ så. Mm. Och det här var ju... Och ju kärning som en viss personlighet då. Ja ja. Inte som i kvinna. Vi behöver inte vara så pk just nu. När jag ändå har gnällt nej. över moralpanik. Ja, över film och tv-spel. Men det är... För att det var ju fan bland det roligaste. när man Det är också en jävligt stört. Att en massa utomjordingar har typ tagit över världen. Och så man super macho kille som springer runt och går in på strippklubbar och skjuter el grisar och så står det stripper och dansar helt oberörda. Ja, helt oberörda. De mm. fattar mm. ingenting. Och så ger man dem pengar och så säger de, you wanna dance? Check it baby. Sån här. jättegrisigt verkligen. <laughs> ja. Men det tyckte man ju var helt utomordentligt jävla häftigt. Bara, mm. oj, oj, oj vad man kan göra många grejer i det här spelet. Ja, för och kommer till arkadmaskiner Där man kunde trycka Och man säger I don't have time to play with myself Det fattar man ju inte då Nej, nej, nej Jag tyckte bara, åh vad kul han, Det finns duknoken Nukem i duknoken. Nukum ja. var meta typ Men... <laughs> Ja, så tänkte man säkert också När man var åtta år Eller hur gammal var man Nej men om vi säger den dagens motsvarighet till att säga fan var meta Emil sagt det Hur gammal var du när du satt där Och tänkte fan var meta 10-11 år kanske Och ja. ropa in farsan Farsan kolla på det här, fan var det här är meta Han bara, vad fan pratar du Man kan spela ducknuckum i ducknuckum mm -hmm. Då fattar jag ju inte alls den eh, referensen. Och sen eh, det roligaste av allt var ju att gå till tålet. och trycka på space-knappen. Och så hör man hur han stönar och välbehag ställer sig och pissar. Mm. Ja, du, du vet, det är ju så jävla många sjuka grejer. Du har allt från blod och slafs till eh, kiss humor Det är ju mm. ett drömspel verkligen. Vad fy fan. Och så någon sån här blandning av Arnold... Dolph Lundgren och Stallone i en karaktär. Mm. Ja, verkligen. Det är ett jävla namn också. Duke, Duke Nukum. Det är ju också där. här. Det första spelet tror jag fick heter Duke Nukum. Mm, okej. Okay. För jag vet inte. Det fanns väl en massa andra karaktärer i andra. Så jag vet inte om det var någon Captain Planet-grej som de inte vågade använda det namnet. För det finns ah, okay. en skurk i Captain Planet som heter så. Mm, okej. Okay. Captain Planet. Det var heller inte igår. Nej, det känns ju som en sån här... Men den tecknade serien måste du för fan ha sett. Så beskyr inte den. Ja, nej. Ja, det är klart jag har sett det. Det fanns ju väl svensk dubbat till och med. Och sån tv-spel till både Nintendo 8-bit och Sega Mega Drive. Mm. Så det, det, det måste du ha sett. Brave Star och Mask förstår jag om du kanske inte har sett. Ja, nej. Det hade jag inte. Det var <f passo> en den här gången när du pratade om Mask. Du, du, det var så du pratade om det som att det var Batman-serien typ, Och någonting som alla såg Ja, fan, fan pratar du om? Och de vi hade massa Vad var det, parabol Eller engelska eller tyska kanaler och så, Ja, det var jävligt många som hade 92 Ja, 90, 91, tror jag till och med mm. Jason the Wild Warriors Och de här bra serierna Ja, just det Kolla du på den här, är det Silver Fox den heter? Eller Nej, det gjorde de inte. Nej, det är tydligen en av de första uh, anime som kom mm -hmm. och fick popularitet i Europa. Okej, okay, jag trodde Starzinger var en av de första. Ja, det kan ju säkert också vara men det är en jävla um, silverräv. Mm. Ja, men du, jo, det vet jag vad det är. Du menar Silverfang? Det är mycket möjligt. Jag trodde verkligen att det var Fox, men visst, absolut. Det här Ginga, Nagare, Boshigi, någonting. Ja, okej. Okay. Det känner jag till ju Silverop också <laughs> Shiroba Det hette inte så i Japan <laughs> Det var amerikaniserat namn mm. Transformers var väl också animerat i Japan Fast det är en amerikansk serie tror jag ah, ja. Sen finns det en massa japanska Andra Transformers-serier Men det är ju inte det vi pratar om <laughs> Nej Ska vi lämna duk Jo, det är snarare, filmsekvenser. Det var det ju roliga filmsekvenser. Ja. När han drar, det är ju också sån här Bruce Willis. Eh, det är Bruce Willis vibbar man får av den repliken och säger, vad fan är man säger. I'm going to rip off your head and shit on your neck eller något sånt där. <laughs> och det är ju det han gör bokstavligen när man har dödat andra bossen. Så det var ju alltid roligt att varpa till andra bossen. Mm. Självklart med alla fusk som fanns ja. Det är, Man kör ju aldrig FPS utan fusk då Bara för att se den filmsekvensen När han sliter av huvudet på andra bossen Och sätter sig och bajsar ner i halsen på en mm. Fräscht Tar fram en tidning och börjar att vissla Åh <laughs> <laughs> oh, herregud vilken tid jag skulle gärna vilja se till sånt spel som kommer Inte bara genital jousting Utan någonting riktigt eh, som får folk mm. att För tyvärr det fastnar ju Någon form av utvecklingshelvete Då nu kommer efter det här i stort sett va? Med, ja Med härtig de för alltid <laughs> Precis, det kommer jag ihåg När vi läste i typ den här Vad heter de? PC Gamer Hette de tidningarna så? Ja, de finns, det finns ju fortfarande Man fick en demoskiva också med de där mm. Där man också kunde se på trailern till det här spelet, tror jag. Mm. Och jävlar vad man tyckte att det såg fett ut. Det var faktiskt 98 bilder. någon gång, eller? Ja, 97, tror jag, fan. Jag läste om du Nukem Forever till och med. Men det kanske är 98. Då var man bara, det kommer nästa år. Vad <laughs> shit vad det här kommer att bli bra. Ja, det kom eh, 15 år senare, typ. Det 2010 eller något. Sånt där. Ja, fy fan. Men då, hade det ju, då var det ju inte samma spel som hade utvecklats Nej. så jävla länge. Då var det ju. Några som bara, nej men nu gör vet du knoken Forever. Mm. Men jag blev lite hypad när jag såg en teaser-trailer till det. Ja, ja, visst. Men spelet var ju in invidigt. Jag har aldrig spelat det faktiskt. Jag kom till något ställe och skulle köra en jävla radiostyrd bil. Där kände jag att nej, skit i det här. Ja. Kanske kan vara värt att köra igenom nu. Jag vet inte, nu har ni ändå fått lite FPS-dille liksom. Ja, just det. Men det här var ju ändå spel som miljöerna var 3D, men alla karaktärer och allting var ju 2D-sprites. Eh, och det vet jag också att eh, vi kunde reta oss på. Vi. Ja, det var inte bara jag som spelade med spel. Jag hade ju kompisar som också spelade. Jag spelade ju inte så mycket sånt här hemma innan 98 Men att när man eh, cirkulerar runt fienderna så följer ju spriten med. Man kan ju inte gå runt den. Nej. När de är döda, utan... De vrider ju på sig, typ, när du går runt dem. Mm, Just det. Vilket vi tyckte såg jävligt B ut. Ja, jo, det förstår jag. Men sen kom ju det efterlängtade Quake. Ja. Körde du det mycket? Eller du Quake 2. Mm. Inte första. Nej. Det som jag tyckte var lite speciellt med Quake, det är ju miljöerna är ju... Har du spelat vikingspelet Rune någon gång? Nej. Okej, okay. då... Skit vid. det ja. <laughs> Runa Rune Gissa vad huvudkaraktären heter är Rune Svenir Nej, Ragnar, Ragnar. Jag tror det okay. Jag har säkert sagt fel namn också, det är bra <laughs> Eller så heter han Rune <laughs> Jävligt coolt spel. Det är någon som hans. bor där borta va Ja, ja. <laughs> Man ska inte jävla små namn. Nej Passa för Rune? Nej, jag kan inte prata så. Vi får passa er för Rune. Ja. Vi brukar kalla honom för Rune Balleböge. Då blir han skitarg arig Jag minns det här som jag drog en annan gång tre krokar i skyn Aj! Ja, skit samman. Nu tar vi. Fan, vad det här håller på att gå käpparet åt helvete ja. Vi bara sitter och flamsar och kommer av oss. Nu var det med Quake. Mm. Det körde man ju egentligen också, bara med ett tangentbord. Men man kunde styra det med musen också om man öppnar. Det var nog första spelet som hade en sån här konsol. Ja. Man trycker på den här knappen bredvid ettan. Ja. Och där fick man skriva i saker. Och mm. då kunde man skriva plus M-look så kunde du styra med musen. Mm. Vilket vi aldrig gjorde, men Nej. ändå. Ja. Eh, det gjorde jag nu när jag spelade senast För att, för att det skulle vara spelbart överhuvudtaget <laughs> uh -huh. I 320 gånger 400 Upplösning eller vad fan det är Ja <laughs> fan det, får man, det kan man också ladda hem en mod Så att man kan köra det i bra upplösning uh -huh. Och få en jävla massa felmeddelanden för Windows Så att det inte är en optimal upplösning Oavsett vad fan man uh -huh. kör Ja och så då kan man klicka och sen helt plötsligt är man ute på Windows och så spelar kraschar spelet. Men det går att få igång efter många om men, men det ska ju vara något sån här, här science fiction rymdaktigt. Ja, sitter ruggar. Nej, men fortsätt nu bara. Men det är medeltids slott typ. Mm. Och väldigt lik Doom. Ja, det håller jag med om. Jag tänker ju Spontant att det här hade ju lika gärna kunnat vara i Doom 3. Så är det nog. Men de ville väl... Äh, det känns ju inte lika sci-fiet på det sättet. Så de kanske ville skilja på de två serierna helt enkelt. Jo men det ville de ju. Alltså, Quake var ju från början inte alls tänkt att vara sci-fi. Nej. Jag tror att i allra första början när de var i det stadiet så skulle det vara en uppföljare till Commander Keen och alla jävla spelare. Okej. Okay. Där man skulle vara en karaktär som hette Quake. Och spelet skulle heta någonting annat. Mm. Och så hade man typ superkrafter. Sen skulle man vara någon typ. Eh, någon liknande tor. Okay. Och eh, döda folk med hammare och såna här grejer. Mm. Eh, och jag kommer till varför jag drar upp den här skiten nu. För att det här skulle ju vara något medeltidsliknande spel. Eh, med eh, rollspelselement. Tills, jag tror det var ID Software Som sa att han, John Romero eller vad han heter ja. Att, nej men det här funkar inte det är, Jag gillar inte riktigt det här konceptet Nej, nej, nej men då skit vi det här Då gör vi ett actionspel ja, okay. Och då fick man helt plötsligt hagelbössa istället mm. För någon jävla hammare ja. Men det finns ett vapen i Quake Som jag tror är det bästa vapen i spelet Där du skjuter en enda stor lång blixt mm. Som då kanske Påminner lite om tor. Ja att det finns någon där Och miljöerna och banorna är väl kvar Ja Men precis som Doom så är ju Quake också väldigt mycket det här med satanisk, sataniska tecken och demoner och sån här skit mm. Och sista bossen är lite Shabnigurov liksom Vi får lite eh, Lovecraft-vibbar nästan Ja, just det, just det så att det här får vi ännu liksom att det här är ju för fan mer eller mindre Doom 3. Det är demoner som har tagit sig till jorden som ska ta över världen. Alltså det är ju samma story som Doom 2 mer eller mindre. Mm. Men du springer runt i medeltida slott med lava. Typ. Ja. Och sen det som jag tyckte var lite tråkigt nu när jag körde Quake. För Doom har ju väldigt, väldigt karaktärsgalleri när eller olika sorters fiender. Ja. Men Quake, det är verkligen så här... Alla, det är fyra episoder, men istället för att du väljer dem i en meny så har du typ som en hubbvärld där du går in i en korridor. Det här är första episoden, okej. Okay. Ja. Så går man in i en teleporter och så börjar första episoden och varje episod har tre eller fyra banor ja. och avslutas med någon form av boss. Eh, men då börjar det med, först så är det soldater som ser ut som en själv. Ja. Och sen... Eh, när man har dödat dem så ska spelet bli lite svårare. Då är det några jävla hundar som flyger på en. Sen är det någon gubbe med motorsåg som hand. Återigen en Evil Dead-referens som ja, skjuter granater på ja. en. Alltså, för var varje episod börjar med soldater och sen så är det bara någon demon som skjuter blixtar på en. Alltså, så är det i varje episod. Det är samma fiender hela tiden. Ja. Och det tyckte jag var lite, så här, lite tråkigt. Ja, Jo, det förstår jag. Men miljöerna är jävligt coola. Sen uppskattar jag med Quake att banorna är så pass korta som de är. Mm. Och att allting var helt i 3D. Ja. Det var ju förbannat. Ja, mot. det är jävligt tufft faktiskt. Och det spelet tycker jag ändå håller än. Mm. Men det kändes som att de var på väg någonstans med Quake. Men de hade inte riktigt fattat vad fan ska det här bli. Nej, just det. För först så skulle det vara det. något medeltidsfantasyjuks och någonting med asagudar-aktigt. Och sen så bara, nej men vad fan vi slänger in lite skjutvapen Och så får det vara så typ. Ja, det, det märks verkligen att det är lite så När man spelar det spelet mm. Och det tycker jag väl att de fixade till Jävligt bra i Quake 2 Ja, för det var väl där jag Verkligen började att älska Den här fps changen mm. Det tyckte jag var fruktansvärt roligt Quake mm. 2 Det tycker jag också och det var ju så jävla snyggt också Kom ihåg att man tyckte Ja, det är in helvetet är mycket snyggare än ettan Ja, Nej, ettan är det är lite fler färger Och, och inte bara grått Utan Nej. det kanske drar rätt mycket åt brunt istället I för sig, men, men Ettan är ju bara grått och brunt Tvåan mm. känns ju lite mer Det känns ju mer sci-fi mm. Ettan känns verkligen. ju inte sci-fi alls Nej Och tvåan, där är ju mer robotar Och aliens som har tagit människor Och gjort dem till typ cyborg liknande grejer Ja än att det är demoner från helvetet som har kommit upp i jorden. Mm. Jag har fortsatt förresten. Nej, men jag bara. Det, det var ju sånt där. Måste det fortfarande vara den första PC: naturligtvis. Mm. Men att det var sånt där, som man nästan Spelade genom 70-75% Vid första sittningen mm. Jag satt bara en hel dag Och var så fascinerad över så mycket Man mm. att när man kunde spränga En fiende mer eller mindre och, och gå fram och titta på det Så var det lite flugor det över var like, en... Alltså bara med sådana här Små, små detaljer Det var ju sånt man blir mest imponerad av nästan. Ja, visst, exakt Sen är ju vapnen i Quake 2 mycket roligare också ja. Och det är de här klassiska, det är väl granatkastare och hela den här biten men också lite kul, kul, kulsprutor och allt möjligt. Ja, precis. För den det... är väl den här, är det Railgun den heter också, som mm. är den här strålen nästan va? Ja. Är inte det mer redan i tvåan? Jo, det är en jätteliten kula man skjuter ut ja. som åker i en spiral mm. ja. som skär igenom allt. Ja. En sån som Arnold skjuter med i Eraser. Ja. <laughs> Eraser. Fin film. Ja, den är svinbra. bra. Det är en av de bästa filmerna som har gjorts Tillsammans med alla andra Arnold-filmer Förutom Hercules i New York som är en jävla skitfilm Ja, <laughs> oh, hur tänkte de där? He's not Hercules, I am Hercules <laughs> oh, Fan, vad dumt Ja, men det återigen Quake 2 känns ju ändå någonstans Där hade Quake ändå blivit en egen serie Ja det hade det. De hade gått ifrån det här med demoner och Lovecraft till eh, riktig science fiction. Mer mm. åt eh, The Thing-hållet och Alien typ. Ja. Jag vet inte hur jag fick in The finger i hela, men typ. Mm. Men det, nej, det är väl ändå rimligt. Eh, och sen lite roligare vapen, för det var det jag skulle säga också. Vapnen i första Quake det är ganska tråkigt. Det är ett vanligt, du har en yxa och kan hugga. Ja. Eh, Också antagligen tanken från början att man skulle slåss med melee-vapen, mer eller mindre. Just det. Och sen har du två hagelbrakare, en enpipig, dubbelpipig, sen har du två kulsprutor och sen har du den här blixten. Mm. Det är jävligt tråkiga vapen om man jämför med dom som hade hur mycket kul som helst. Ja, så är det. Motorsåg, pistol, två hagelbrakare, en kulspruta, eller minigan var det väl typ? Ja. Och så har raket. Fast den var formad som en spets va, minigunnen? Var den inte det? Ja det kanske den var på något ja. sätt mm. alltså, Just är... raketkastare var det ju i Quake 1 också Granatkastare, okej lite roligare där Men tvåan tycker jag gjorde det bättre mm. Med, där har de ju minigun precis som i Doom Förutom den vanliga kulsprutan ja. Om man vill göra slut på skotten på två sekunder mm. Men det som är coolast, det är som du säger också Railgun, det är ju fan det bästa vapnet i spelet Ja jag tror att det är så den heter, jag minns inte riktigt Jo, men... den heter så, ja. det vet jag Och sen en liten Doom-hommage också i Quake 2 Att man får BFG-10000 mm. Ja Som också är helt vansinnigt stark Big fucking gun You know what that means? Big fucking gun mm. Som i Doom-filmen Heter den inte Big Force Gun den? Ja, det är möjligt Och så där, varför? De har ju sabbat alltihop mm, ja, med men den är ju så jävla hus i den filmen. Det är väl ja. Det kan man ju lyssna på vårt allra första avsnitt om det här med spel som blir film. Mm. Street Fighter the Movie. The Game. <laughs> Vilket jävla spel det är. Ja, men Quake 2 måste väl ändå ha någonstans satt FPSen på kartan på riktigt. Ja. Istället för att vara en. För Doom kändes ju precis som en Super Mario när det här kom att. Det satte standarden för FPS. Mm. Att Doom är FPS. Precis ja, som att Super så. Mario är plattform. Ja. Så alla andra plattformsspel som Wonderboy och liknande spel som kom på den tiden, det var ju Mario-kopior. Mm. Så då fanns det ingen genre. Medan Doom, även om Wolfenstein 3D var det som satte standarden egentligen, men Doom gjorde det här bra. Mm. Då som spel som Rise of the Triad de har kört det det var tänkt att vara en uppföljare till Doom 2 fast okay. de gjorde det... nej det skulle vara Doom 2 tror jag var det så det var ja. fast det var Apogee som fick ta över och sen så gjorde ID Software och de gjorde Doom 2 istället okay. eller om fan Rise of the Trik kanske skulle vara en uppföljare till jag vet inte, nej. kanske Doom 2 eller svaret till Wolfenstein mm. som det skulle vara för att det är lite såhär nazi-referenser där också ah, okay. Jävligt skumt spel faktiskt mm, Det här låter så Men bra, mm. man kunde välja fler karaktärer och sen med olika egenskaper och sånt där, lite djupare, men jag tror fan inte var många som spelade det nej Jag tror det fick bra betyg, men det skete sig väl antagligen lite Det är ju ingen spelserie man minns nej Det fick en uppföljare eller en reboot för något år sedan tror jag Okej okay. Men det är ju inget någon har hört nej, eller brytt det verkar upp. inte så. nej det, så FPS kändes ju lite små obskyrt De få personerna som hade en PC spelade sådana spel. Och mm. då kallades de för domkloner. <laughs> ja, just det. En av de sämsta domklonerna som också var mitt kanske andra FPS någonsin. Det var Gloom till Amiga. Okej. Okay. Skitfult spel. Ja, det var inte så smickrande namn. Nej man hör ju att det Inte bara det är en dom-kopia. Det heter Gloom <laughs> Det var är superpixligt Och så var det en jätteliten ruta mm. För att man kunde inte ha så hög upplösning mm. Jag tänker det, Att det har gått lite tid mm. Hinner vi med Kanske För jag kommer på en grej som jag vill prata lite om Men då men tar att, vi det kan ta väldigt lång tid Tänker jag Ja men då får det här vara ett extra långt avsnitt Lite i sådana fall Inte ja. att det blir en del två för vi har ju nämnt några spel till som vi definitivt behöver prata mer om. Ja, vi kan göra en del två. Men du kanske vill prata om din grej nu? Nej. Nej. Men Vi vill gärna liksom landa i det lite också. Okej. Okay. För det har kommit upp på så sent. Mm. Det var precis nu. Så det, jag vill, det blir lite förhastat känner jag. Okej, okay, men då suger vi på den lite till nästa vecka. Men är det någonting mer vi som Quake 2 att Det är, känns som att, de börjar få, att det var början till någonting riktigt stort där. Ja, det kan man väl lugnt säga att det var. Att FPS började mm. bli... Okej, det var ju GoldenEye och Halo som gjorde FPSen riktigt stora eftersom de tog dem till konsol också. Ja. Men om vi ser från 90-talets datorspelande så måste väl Quake 2 ha varit liksom... Ja, och sen är det ju, ju Half-Life bara ett år bort, dessutom. Mm. Som liksom kanske är det sista, sista riktigt gamla klassiken. Mm. Sen hände det rätt mycket, rätt snabbt. Ja, precis. Då så. får vi ta Half-Life och din grej nästa vecka. Ja. Eh, men Quake 2, alltså, om man då sätter i relation till Quake 1, är ju att eh, banorna är ju så in i är mycket större. Ja, det kan man väl lugnt säga. För ettan känns ganska enkelt, linjärt. Man går och pangar, och letar mm. upp lite saker och så klarar det banan. Så är det nästa bana. Lite som eh, plattformspel eh, upplägget. Mm. Och eh, Dessutom så hade man en timer Det hade man ju dom också Hur lång tid man hade på, på sig För att få extra bonusar kanske mm. Det är som i golf pa, <laughs> Par är tre minuter typ Ja okej okay. Eller att par är tre slag och du fattar mm. referensen Ja Och Quake var ju för sig det som blev Gjorde speedrun populärt mm. Så är det ju Med de här filmerna Som jag vet man kunde tanka hem eller först var det ju några filer som spelade spelet åt dig att någon annan hade spelat och på något sätt kopierat sina kommandon som man kunde då lägga in i sitt eget spel och titta på när spelet klarade mm. sig fort. Detta kallades för Quake Done Quick. Ja. <laughs> och det känner vi ju igen nu med Games Done Quick ja. som är en ganska stor grej. Det kommer väl därifrån. Quake gjorde väl speedruns populärt mm. tillsammans med Doom, ja. tänker jag. Men med Quake 2 så känns det som att man helt plötsligt ser är man på en jävligt stor plats. Man är ju på en hel planet ungefär. Ja, och äh, även inte hubba riktigt på samma sätt ändå va? Som i första. Att Absolut man springer inte. åt ett håll utan att man liksom får börja och så tar man sig längre och längre bort ungefär. Ja. ja. Det, det är ju visserligen när du, du klarar banan Och sen så kommer du till nästa bana ja. Med en liten filmsekvens emellan Jo, i och för sig, men, men det känns som att det är En enda stor värld du springer ja. runt i Med några sådana här små banor i såna här, Spelet måste ladda Emellan olika platser Plus att du har eh, Uppdrag, du får ju liksom Mission eh, Briefs Eller sådana här Briefings heter det mm. Briefs i för fan kallningar Men du får en Briefings där du ska trycka på F1 Och så står det Gå dit och hämta den och så går du till det stället och förstör den där maskinen för att förstöra produktionen av det där. Det, det blev mer... Man fick uppdrag helt enkelt mm. istället. Ja, exakt. Och vilket bidrar ändå till att spelet känns mer logiskt i det man gör medan mm. att klassiska gå och hämta nycklar, låsa upp dörrarna, klara banan, upplägget. Ja. Här är det ju mycket mer innehåll Mm. Och hur stor hur länge är mellan Quake 1 och 2? Ett, eller ett två år, år bara tror jag. Så det är ju ändå... 96-97 kom de tror jag. Mm. Det är ändå fan vilka framsteg de ja. måste ha gjort de här två spelen parallellt. Man liksom lärde ju sig genren oneckligen. Mm. Väldigt snabbt. Ja. Och när jag spelade Quake 2 nu senast innan jul där så tycker jag att Quake 2 håller ju måttet med dagens i Ja, måttmätt. det tycker jag också. Det Går absolut att spela fortfarande. Hon är ju av. Mm. Och, och så var det ju fortfarande också på den tiden då spel var blodiga och jävligt våldsamma. Ja. Det är ju inte alls riktigt på samma sätt nu. Nej. Upplever jag det som i alla fall. Nej, jag håller med. Men som ni märker, det här avsnittet blev jävligt långt och eh, svajigt på ett jävla gött sätt. Så vi får nog helt enkelt fortsätta. Vi får väl tänka, det här avsnittet får vi väl behandla de riktigt tidiga åren. Ja, exakt. Så som vi ser dem. Och då skiter vi i första persons rollspel och allt det här. Utan mm. från Wolfenstein till Quake 2. Och så får vi väl ta Half-Life och eh, Joels lilla grej där då. Ja. Nästa vecka. Så får vi göra så. Ja. Det var inte planen från början men ni ser hur det blir ibland. Exakt. Våra små specialavsnitt där Som sträcker sig över några veckor mm. Jag tycker det är trevligt Ja, jag också Så att, eh, glöm inte att gå in på våran Facebook Fyrkantiga ögon Ja Och på hemsidan wwwspel Ja, gå in där och kika Så får ni se lite goda grejer Absolut Och eh, Instagram, fyrkantiga 0gon. Och JoelTor100 Lite möjligtvis Ja för kan. annat content än gaming, typ. Ja, men om man är intresserad på vad Joel gör när han står utanför Seinfeld kaféet till exempel. Ja, just det. Skulle jag rekommendera. Det är en rolig bild, tycker mm. jag. Ja, <laughs> oh, fy fan. Vilka avslutningar vi gör. Ja. Tack för att ni har lyssnat ja, den här veckan. Tack ska ni ha.